Berriak zurekin pantzoerigarai eta greba angiluko dazo lantegian atzo. Langileri proposatua zaioten hilabete xari emendaketa sobera xurra dela gehiago nahi dute ikusiz nolako beneficioak egiten dituen enpresak. Ego, ego eskualerian sesta orden ondotik ahangura larriakorai sumarragako arselor mital enpresaren zata. Artatresna berri bat bayonako hospitalian, lazer delako bat erabiltzen dute horai urologia zerbitzuetan ebakuntzak edo operazioenak egiteko orde, hau, kestuko dauzigu. Grecian diren refusiatu eta hauen laguntzaile bolondresen sustengatzeko Intxaurrondoko gastronomia elkartea harat joan da, sukalde eta jantoki baten plantatzea data eta emazte kaizuote dute bolanten dantzatzea hau ezote da bakarrik gizonen dantza galdera bere ziuntaz erri galdeketa edo kontrutaba tantolatzen dute luzaideko erriana Aroa Gachalino Zazpik radoko temperatura mementuko, temperatura gorenak amarrameka gradoaren inguruan eta bizik itapatua eta euria ulak egun guzian, haizea ere paraletik berroi kilometru nenean ufatuko omen du Eta Serge Kempf, sendu dela, larguita bat urteetan, Emprecha Burua, Cap Gemini, susetatiaren xortzailea eta ere rugby salia, Mieritzeko B.O. eta Grenobleko taldeak lusaz, diruz lagundu ditu, Grenoble bere xorteria zelako, eta Mieritzeko Serge Blancorek ilako, adiskidantzaz, e, larguita bat urteetan, sendu da Serge Kempf. Horur gira hogeita zorzi ururteko mazte gazte bat oreseko haategian zendu zela bi mila haalahaueko irean eta Edda Wotter zanesteizztak huts bateginik eta na zaitia zakusatu zuten orduan oraiakiten da ango beste mediku bat ere ikerketa eman dutela lanegian zen presuna bat ez lagundu zaitia leporatzen diote. Hondargoako portuko enpresan biI izan direla za parketa baten ondotik baddakizue, barda egiko kontseilua bildu da eta bi dolu egun ezarri dituzte egian en familiekin elki harttasune ez sindikatek esripua salatzeko bireez lana uste eta manifestaldi batete deitzen dute astezkenuntan. Angeluko da zuen presan, greban ziren atzugo izian, hilabete xarietaz ere maiten diren negoziaketen txalatzeko Parixen ere mandiren negoziaketetan edo negoziaketen ondutik, zuzendariak onartu du, doibatez emendatzea, zerokakotx lau etaik, zerokakotx seieterat pasatuz. Baiti lopai. Hegaskin saia untsa juiten delaike hilabete saia kaldiz langilean zat bethi berhenien halasun den langilean kexia. Mogimentia CGT sindikata kiamandu, CFDTA egeo juntatu saio, eta goizuntan negoziaketak jamanekizandia susendaritzaekin paizen eta oso guti igitu dela erandeiku CGT sindikateko Christof Brizeek. Donc, euh, il nous a reçu ce matin. Alors, il a bougé un petit peu le curseur, mais en donnant des miettes, quoi. Donc, c'est-à-dire, on était à 0,4 en augmentation générale, il est passé à 0,6 pour les non-cadres. Euh, en augmentation individuelle, il bouge pas, on reste à 1,8. Et euh, pour les cadres, il est passé de 2,5 à 2,7. Donc, il a rajouté euh, 0,2%... Euh, Sur l'ensemble des salariés quoi. Nous on n'est pas satisfait non, c'est loin de nos cahiers revendicatifs euh, de toutes les organisations syndicales confondues. L'angilekine Eta bestalde altzeiruaren merkatua gaizkidua horokorki mundu osoan, ego eskolegian badu horrek ondori horik, zestaoko lantegia gelditu zen dola hilabete bat erdi eta urte onarrarte bederen, eta orai, sumarragako arzelor mital lantegia da unkia, horko aktivitatearen parte bat gelditu nahi dutela, eta multinazionalaren beste lantegi batzuetara teraman, jakinara zidute buruzagiek, iru antaberoita amar bat langile dira, eta batzu lanigabe gelditzen ala, eta izke sindikaten zat eskualdearen eriozi industriala da eta ez ikusten beste zer ekoizpen egiten aliteiken hor beren zat aldeateko estia da. Eta Bayonako Hospitaleak laser berri batekin lan egiten du joan den irailetik urologia arloko operazioak edo bakuntzak egiteko erabilia da Bayonako Hospitaleako urologia servizua puntako teknikekin arida lanian. Marga Forestier. Gernuko arazoak tratatzeko izan giltzuneko ahiak edo gizonendako dako prostata olioam lazerja izena du teknika behiak. Frantzia Osuan, irulogai baterie txek bakarrik erabiltzen dute lazer behi hori, pazientea ideki gabe egiten da ebakuntza eta kalitate eta sekortasun gehiagorekin egin daiteke alta, ebakuntzaren iraupena luzatzen da, giltzuneko ahibat kentzeko metodo imbasibo erabiliz, hau da pazientea idekiz, berrogeita bos minutu behar ziren, lazergarekin iru ordu beharko dira. Baina lazergaren erabilerak abantaila argiak ditu hau da, ebakuntza ondotik eriak fiteago sartzen alko dira etxera, ebakuntza ondoko hartatzea bi aldiz laburagoa izanen baita. Material sofistikatu ogen presioa eun mila eurokoa Da. Prostata eta giltzuneko ahiak tratatzeko ebakuntzaren presioak gora eginen du piskat, baina hartatzearen fresak apalduko dira. Urtero Bayonako Hospitalean irureun eta laureun ebakuntza artean egiten dira urologia zerbitzuan. Eta Bayonako Hospitalean bezala, Donibarelo izuneko klinikak ere eskuratu du holiom izeneko lazer Atzu goizia noraino, kompostelako bi behilari sokurritu dituzte, helikoptera eza auritzeko suiltzeilek, ibaineta gainean aldiuntan Mallorca eta Zebilako oitazazpio eta oitailurteko bi gazteak mendi biziklitekin ziren elurrean izan norreko etxolan gaua pasatu zutela errandute, baina netzutela loegina alizan otzaren gatik eta biziki akituak zirela. Ainbeste sokurritze badela, donian egarazi eta horreagaren arteko etapan, goak neugiak zogosten ditula jakin arazi du, jakin arazi du bereziki negian azadoraren lehenetik martxo ondakarte, belarrien bideo hori harttze debekatzen duela soa laerosa delaakoan beilariak behereko bid luzai den gaindi hartu beharko dutela. Hintxau rondoko gastronomia elkarteak Greziako refusiatu eri eta handiren bolondreseri janaria emaiteko proiektu bat martxan jarri dute. Martxaren lehenian Greziako kos huarterat abiatu ziren, han sukalde bat eta jantoki bat eraiki dute, mementuz sei bolondres daude han lanean, xe eta sunak aitor Europar batasunak Europara iristen diren errefusiatuen egorarekin estabidatzen ari den bitartean, herri errimogimendu eta elkartezu erinek elkartasun ekimen ugari antolatzen ari dira. Euskal Herrian ere elkartasun ekimen horiek antolatuak dauden. Intxaurronoko gastronomia elkartea, esaterako, kereziako kozu artean dauden errefusiatuak laguntzeko proiektu bat abian jarri du. Martxoaren batean intxaurrundoko gastronomia elkarteko sei polontrez bertan lanean aziziren. Proiektua sei batez luzatuko da, eta jadanik berroita mar pertsonek izen eman dute txanda ezberdinetan kos uartean lan egiteko. Horaitz Garzia, intxaurrundoko gastronomia elkarteko kidea. Ba, gure homo edo jarri genuen bertan, eta bueno, ba, bentsartzen hazein zeregin zeregin, zeregin, eta bueno, ba. gure arlo garrantzitsunetariko bat ba, gastronomia denean, Ba, pentsatu goienuen ba bertara joan eta ba, bueno, ba, bertara iristen diren errefuxiatuei ba jaten ematea eta rumo no ba, urtarrian lehenengo bizita egin zuen bertara ba, e, bertatik bertara ikusi izateko bertako egoera eta ikusi genuen ba bueno bai beharra ez te jaten ematekoa Eta horretaz behin, ba, bertan lanean edo laguntzen ari diren voluntario guzti beha jaten dematekoa, eta hori bueno, dugu jomuga, eta horretan hasi e, jarri gara martxan, eta bueno, atzabea ditzen furonetan, eta hor txea da, nagoa izanak aurratxak ematen. Grezieko kozu hartera, egun ero zein mila errefuziatu iristen dira. Eguera oso larria da, orain arte zituzten, azpiegiturak txiki gelditu dira, eta behigarren kanpamendu bat ere egitzen ari dira. E Greziako zaporeak deiitu duten proiektu untaz informazione gehiago eskuratzeko, UB bikoitza uh, sa, markatu zaporeak markatsxo zaaborez webgunean sarzia besteik ez Endaiako uribil iribusa esku zanlatuko da irailaren lehenetik goiti eta ez da gehiago kitoik edo urririk izanen. Amabi osatzen duten ego lapordiko irilkargoak du garraioen eskumena eta garraio soare berri bat sortuko du eskola eta herrien arteko autobus servitzuako betzeko. Horren baitan sartuko dute endaiako iribusak horai arte emaiten duen servitzu hori, probosamen zehartza marxoaren goita lauian aurkestu O dute behinan berri nagusia hori luturik da Bende goiti haintsegur ez dela gehiago urribil, iribusa e, urrik izanena Goazan berriz luzaiderat, luzaideko bolanteetan emazten parte hartziaz Galdezketa bat eginen baita Martxaren goita lauetiko goita seierat da hau Eritarrek eta dantzataleetakoek dute partia hartzen halko Bolanten batzordeak du galdezketa hau plantan ezartzen, kernitx berri Iru galdera eskatzen ditu bolanteen batzordeak emazteen parte hartzeaz. Motikoek egiten duten bezala luzaiteko bolanteetan, nesken parte hartzearen aldeote diren galde ginez lehenik, hala izanez nola jauntzita izan behar duten neskek, eta ze pertsonaia hor Galdetegi hori zergatik plantan ezartzen duten bolanteen batzordeko iratik amin ondo. E, neskek iru, iru lemetziko dantzak, dantzatzen dute eta gero bat dira e, kontradantza, kontradantza jatzaten dute, baina ez denak, ez neska guziek, eta nahi dutela jantzatu motile bezala, eta galdeketa, galdeketara inberda dut egin. Eh? Kampoko dantzalietan, emazteek jadanik, dantza ezberdinetan parte hartzen dute. Etxean ere, eskubide bera kukaiteko gisan, dute galdeketa hau plantan ezagia, erabakia berzeen gain usteko egiskuarekin menturaz. Eta ortengo volantean iguna, marxaren nugoita zaz da, Basko Igan des. Eta miarritzaren berri, behoren berri, berriz, miarritzeko behoruk bitalian, Benoa Augusto daiko trebetzaileari estiote kontratua araberrituko. David Darikarrera atxikia da, eta Frederik Garcia, tarbeko trebetzailea etoriko da, haintzineko jokolarien kude atzerat. Eta jokolarien atletik, Simon Luku, monomarzanen ari dena, behorat edinen da dudan Maxime bere anaiareken hartzeko. Footballia Europa Liga finala sorseguiren itzuleko partida dio da ralçiana bilboko atletikek atletique kontradu Valencianen eta batte ta utsa avanti la lequina doas Biscayterraque Europa Ligako finala l'aur de l'entseil caseco bilbo Valencia Bilbao aracciuntanda saspiontana itzordo batte dobi sineto paqueta enda yako sinegelan gaur sorseguontan a mama filma asier altuna egileare, hor izanen delarik biagiz lausoli segitzen da, eta musika eta olerkia aratsalde guntan gazteentzat, bostu guntan izanen da, miagitzeko kolizuan aize aizea izenekoa Eta besterik gabeen, gure bergisaila untan bururatzen da, goazen hori jaintzina goiz bergisa jorekin zuekin, Kristof eta Batitzen, azioarteko berrieri behako bat, ustezko mutugeko islamista bat, hindu poliziak belgikan. Belgikako Poliziak frantziakoak lagundurik esarek adabat egindu atzo bruxelan, estatu islamikoak. Azaruan Parixen egin erasuen ikerketa prokuradorearen arabera ustezko muturreko islamista talde batek buru, buru egin die poliziek eta poliziek tiroz. Hilute aietarik bat, lau polizia zauhitu dituzte ere tiroz. Pakistanen amabostil bederan autobus baten zapartatzean. Eta hoita zazpi zauritu genedat pesaak IPA mendebaldeko hiri batan gertatu da beraz Pakistanen, e, mementooko goizuntan gertatu baita beste begirik ez salbu autobus horrek funtsonarioak ekarriatzen zituela. Auto bat letu du goa batek Berlinen eta pertsona bat hil da. Berlin-Mendebaldeko Charlottburg auzotik pasatzen zelaik autoa zapartatu da, lehendatuen arabera gidaria hilda turri ofizialek bai estatu duten ez, ibil barnean edo azpialdian zen leher gailua, ikerlariek ez dakite oraino, atentatu bat den edo gaistaginen arteko kontu zuritze bat denez. Argentinako kosta zainek Txinatak aantzaontzi bat onda arrazi dute. Argentinako Patagoniako uretan ajanzan ari ziren legez kanpo txinatagak geitzekoa bisua initzukanik ere kosta zaen unziari onlatu zaio hutsean zen aantza unzia. Kostazainak tiroka hasi dira Txiinagontzik buruz. eta Argentinak autoritatteak diotenaz ontze ondatzen hasi baizik ez omen ditu motorrakitzari kapitainak eskifaia hala ere salvabatua hal izan da baldeseko penintsularen parean Ego Atlantikoko uretan Txinar eta Eruxia guntzi frango badabiltza Naiz eta Argentinarek baizik ez duten ahantzatzen al gune hortan.